Megan fa un temps va visitar el Museu del Joguet i em va quedar molt enamorada, però en aquell moment no ens vam conèixer. Però com que té una gran amistat amb en David Ventura i amb la Neus Osta, eh, doncs a través d'ell ens vam posar en contacte i va dir que li agradaria venir a dibuixar, cosa que a nosaltres ens va semblar fantàstic. Ella demanava autorització, però una autorització que en el museu ens satisfeia molt i doncs ha estat ara uns bastants dies, unes setmanes dibuixant en aquí, que ara uns ho ensenyarà, i nosaltres li vam presentar a la l'Ola Ventós perquè vam pensar que tot això un cop fet i abans de que se'n vagi cap a Virgínia, que és d'allà on és la Megan, doncs estaria bé que es pogués veure i potser algunes es queda figueres d'aquests dibuixos. Eh?